سلام على من دعاني بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونستعين به على نيل الرضا ونستمد لذته فيما قضى يقول جل في علا ابا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فظ الله تزوجات فتمندو نيرزيت اتا تسيلت پرتزوجن تومن ما تونت نيفه كمی بسور و الله عز وجل مستسبروها اتا و خوليا استنوم فظ الله تزوجن ولا قد فتن الذين من قبلكم اكرس پروها اتا جي كان پارایس سنتي الله تزوجن براي كور الله تزوجن e ka kryu njërë ju në këtë tokë, e ka bosën në tina misë përvuë, rëvë të tina, sinë qërë, Allah dhe gjelë të do të të dinset. Ata qëllet e kam për një mejmonin, edhe Allah dhe gjelë të të të të të në atë qëllet, e kanë rajshumë, atë qëllet qëmë genjeshtarë, e ka orësutë ali imraun asje, po le element me në nëse të të pinë, Allah dhe gjelë kam i qitë sheshë, muna pikët. Kjo është nj Qo se për jetës vete, me jetës kuranore, me jetën e për nëndërëve të Allahë të Zëvodjel, me jetën e me sinqerë vetëko të Allahë të Zëvodjel. Nuk dushën në këtë vërtetë se Allahë të Zëvodjel e ka bësë nështë, e ka bësë taksim të të në ispravuë njerëse dhe vështë shumë. Jo e qëkaqë, por qëllimi final i kryimit gjësitë, i kryimit doke të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Për me ispravu e njerëzit, pëse e ka kryua vazër gjithë zekje, edhe pëse, pëse e ka kryua jetën. Faqëllimi e ka kryua këtë dyat, për me nga ispravu e neve. Kjo e vërtet, dhe i cilës muslimoni me logik të plot, nuk delë prejtoj. Sa vazër gjithë, që pëse të vazër nësotën, në mëllët, nuk e më këmi kryua. Asë as, zekje e asë jetën, për për që, me ispravu e juhën ta, me ispravu e që ta që kanë në jetu e. For Allah është ka dashtë me e bo. Kësit e shprova, Allah është ka dashtë me dalue. Tart, mani, Zhejel, më dhe të tërtë, ata që dhe të protendojnë imanit, ja u ka rritë Allah është zhe o gjelë, shprova të mashon. Dhe nësa kafirat, munafikav, ja u ka qenë dyrët ka njëherë. Me të lënë që, që bëjt i së të drak, apo ti, që të fillojnë gjënohet e ty në. Nësë ndojnë me dhe i shikojnë, kush kanë qenë kafirat më të nëjë që na i ka Shumita pëjtyre në dhëllë njërë të tësër, unë hefë, atyre që uqadhëm Allah Azzawaj, po shëtë. Në është të që shëtë për Allah Azzawaj, juk në ndërënë të bëmëhetë atyre, hëtë të salihë u bëma atëm, në qëllë në hum, bagstëtëm humë së humë la jëshërën. Dherë së njërë të të të uqëzëmë, në të që këjë uqamë, edhe në qëpejti kapëm Këto, këto zakuret e tyre në Prizren, skuq os lûket, skuq os lûdet, e parafinon kokën e lûkit pe mendin e mamës. Ndërkohë, grupi i jetër i besimtorëve, kur os pyetën Muhammed aleyhi sselatu vesselam për belo, për sprovën. Kur e sprovon Allahu dhe ujel mazumti, thonë: "Ma la jaddun nase belam ya rasulullah qol al anbiya". Nezo që mazumti i Allahu dhe që e sprovon këto, i opinon vetë Allahu tezohet. Dommas Emsejt emsejt, ka për një rast të tjetër, nëse pas ata traj u përdorën nga përvet të Allahut, rreth ata që u përdorën, aty në çu përdorj, pe nga vet të Allahut do më afër. Sunnetin e përvet të Allahut as do u djen, as më shumë sprovon Allahu do vjen. Skon as njoni pe pe nga përvet të Allahut do u djen. Çka përmend Allahu do vjen Kur'an, por pse për të ka përmend sprovua. Cilin do përdor të Allahut do u djen, çka përmend Allahu në Kur'an, Rikse ose Xyrës. Chi bei po, chi macheni bido, sta boso c'ella fa posto cas provue. Scosci shit, a me o pe tengo bella tal volta doje. Prei nuita legislatua osteno. Vedete Muhammad allahu sallatu wasallam. Nion gagnion na de licta le storie deira, ci Allah doje massunte. Iete a fine bello c'ella ne gio. Per Allah doje massunte scala ca tregua per iete syno. Sfrova se prima bella to. Sfrova se me po fite tu. Che ni realite që njerit jetasht në të lënë që jetajnë në Koranin Allah, sënetin e pingamberve të rëmë, sire në pingamberve, jetet e pingamberve të Allah, jetet e sahabet nuk dëshën të. Mjeton këtë këtë, kur gjahni ka marrë hopë, kur gjahni në ka hy për një krye, kur njerë gjithë gjithojnë me hawa të të në, me qefë të të në, qësja u kona qefi, kur në mënët ka ndonë atë të kaj ka qujtë, i pingamberve, alëih Kjo e qka e në uajtë dhe të të e rëturë dhe? Redurën të të të të i e të kellën ufi u murin nësë. Njeri bajat, njeri që smerë në shkurë gjështë, i kshilën njerë dhe ti merë në përgjësi, i men përgjësi gojle të u netit. E prej, këtina njeriu që bëm pjesë në grupin e uajtë dhe, kemi ndëgjua diso pjohës në lotë, qka shumë në kam prejka të pjohës. Dhe jem për më u prejkë Ju ajo pun. Ryan, po më thonë dhe më thonë dhe më thonë, Allahu zehna u thot. Nëni më jesh çuçi tani? Njëri prevo veive, kush e dinë kush ka qenë prezant aty? Un nuk kam qëllim ti kujna më ajo an krye, ose më ashtu. E kam qëllim ju këshillu, qaftë çuçi ne pa pasë nën bera leje se la tua se lo, kur ka pash diçka te sahab i Kasir dhe ka këshillu. Nevës po për namën e amna, se nuk os për intradigës më timon në mes vullu dyrot e onit teatrit. Mirpo Nje vetëllumi objigovmi ku të ndinin atë çka të, të përputhet me din Allah se duhet, më autorizojmën mendjen ummetit as to që namundsi. Por ndryshe jena niglodna ta cilët e përhopin xhellin, ironetet, unë nëmë mbazëeti, unë nëmë këshillës, unë nëmë dije ndijë, unë nëmë te sunnetit, unë nëmë te Kur'anit bes, ty net muharremet musafit, alejhis salam. Pra, vazhdim lidhë kam përcodhu se çfarë kalon në këshillë unë u kanë karduhet diso lazive se përse kinë tenë së ku mujtë me e mojtë në zemër u ka tonë se kshirë, unë e allo kshirë lazive pe i të hëgjelarde për këtë hëgjelarde për më nguve më përja së tim të anë dy në hëgjelarde që ka kanë qemë burk ose që ka janë burk hëgjelarde që kanë qemë burk mu të nga një pëjtynëp hëgjelarde që kanë gjitë shtetit mu të nga një pëjtynëp hë mu së më gëndë i pitynë, hë gjëmorë, që ka të shëllotin, pjollë të mire për shtetit, mu së më gëndë i pitynë. Që një që di e modhe që më ka ordhë, prej ati vohut, e më ka ordhë që di me modhe, prej atinoj që ka ka ngue, e rejë në kënos me ta. Une së përdua më në nënë, një ton juve ku që ka posë mirë, a i vohë, apo që të tjot që ka pittëm une. Une e ku mbu një jetë së çetni fota ti vlot në kanor gjendje në atih vlot gjendje në detarun konsul në gjendje në detarëve ku te lifit tani shumë shpejt presetin xuberit o ignoranc po e din se se bin xuberi se bin xuberi kalik me vinit e tëra kun kunah hajjajid kan jikuat kunah ku'an dhe sunnet hajjadi kan jikuat udol kunayti na uhi un grup ibn al-ash'a Ka vërcën komandantë u strit natë ko Ibn al-Ashab çati u dor kundër kundër al-Hajjajit me luftuar. Prej komandon datina dhe kshimbtorve që ekaposit në eshat kollë kapos. Se Ibn Jubairit, kuska ka se Ibn Jubairit. Se Ibn Jubairit, Fatima Muhamedi kur ka se Ibn Jubairit, mos e ngotja thojin, se lihoj vlogun Simon Shumimier, kush kush pula, se çka kush komportei Ibn Jubairin, reklanie që e han kundërtu të sodjetol pseudolp kundër al-Hajjajit. Çu dietor Shërova tatë jetor. Përmend atë një operacion të jetorës që ka kundëshuar sin Biguberin. Imam Muhamedi ka von ka derfë Biguberi nuk ka pos njerin si po thua te tokës, por posa ka pos me vuj për elmin e tij Biguberit. Allahu i ajo të qofë nafiliat që ka bëjë jo ai Muhamedi. Rahimehullah. E ka thirr hajjali. E ka pre, ja ka hyj kokë, ka jetoi më shëst. Këta tek kanë, e kanë cit termu në termun 6 për historinë e qytetit Pirucës. Se Biguberi Nëse dhe një me ditë me vitë tëre, edhe në ku ka jetua, e kanë ditë veç dhe vetë ku jetë në. Ka jetua një mëshefëm në kodrat e mekës. Me vitë e kanë najtë një mëshefëm në kodrat e mekës. I arqo u shtimi pe i qasunë e dyve njone ka qenë hosë, njone ka qenë me të klimani mjetë, i kanë qo u shtimi dhe të kur kush nuk e ka ditë. Kanë najtë i mëshefët. E pëse kanë najtë i mëshefët? Nëse i morën me këtyrum, tëse ka do si ka dalë mino jo, po jetë pse peshkin Kur'an dhe Sunnetin. Bota pse ka kufizuar donin, po shkam zullumi që e ka bën. Çka dietor të Sunnet ka në, ka e kanë mendimin se bën monetë po në ato dietor në në atë plis zullumçor. Por si ti duhej ka dalë. E ka thirr ha djodi, i ka mund vendos se ke buku për kur e dol. Ka thonë se për të të mundu wale të ummi, ka humbën buku për ti që gadin në namajme. A do nuk ka trash Sunneti? E plus, sejtë bën Gjubiri, ka qërë lufti i haqqajit. Wallahi, sejtë bën Gjubiri, ka qërë lufti i haqqajit. Ka qërë lufti i kufërës, njërë për kërë e ka po të lumën e haqqajit, u dhalë këmë lejtina edhe ka luftuë, me u shtri, ka luftuë qërë bën Gjubiri, këndër haqqajit ka qërë dhe unë, ka marrë pisë në grupin ibnër Eshët. Nehë, nëndërë, e bu haqqja e rëdjawa bërë mu Për shka u një borgë e Bu Hanifi, hajtë ka dhe një muë. E Bu Hanifi ha u një borgë, veç që i ka honë hajtë e bërënë, ka honë kati i muslimanëve, mëfti i muslimanëve, ka honë nëbune mëfti i muslimanëve, i ka honë marë porë, dërëtë, ty ka honë mëfti i më borgë, e mire të sikë. E ka re, ube të duë, ka honë vëllohë, këmë akonë kati, ka honë vëllohë, i ka honë dhe Bu Hanifi, atë ku më akonë. E dhe ka honë të se, i I ka thonë, Gjaferen Mensuri ka hunë e bohanite, ke zëtë rajte ja, e rajtete e meritën të imë konë. Ka thonë, ja, emire në mënin, haqeqëte në sekë. E kështimë bitë, e ndonë e vetën të une. I thatë, pse? Sa në të kohë të të une, për rejshat, që shumë të ke zëtë e ta, në pëngë një shtori, sa me shtisa, me e boka ditë, muslimonve. Në të kohë të që ta, u ne ta, pove, dhe jepish ma fjore, e murr e shtilin burrë bohalifen kurrë deri to ka vdekë në muhenifia ka vdekë komburka imam alejkoh as terë era u kiti era më i ripum nga gor me spin ndeshum por me e po krejt me lehtë siç e ka rrej më malikut vetëm për një djalë kërku kërku që kërkuen më kë, malikut ju ka kërkuar që të thon ti belejë më komo atoja kanun ka unjë nuk bëll më komo atoja libra që ka përgëdhelja ditën e ka rrej Emir i Medinës, i më malikun, e ka përgojës njës, më pas e ka rejë, me gjeri, me sletë të hurmës, edhe ju ka po bo më borë shpina dhe ka qitë deshëm për me e po më jetë. Gjeri të ka rritë qërkja të emiri me sëmëtorve, edhe e ka shkërkuat e mirës, edhe i ka urduhu për me ndërguat, i më malikun. Po I më më shafiu, kur ka shkuat, unë jemës, unë të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka shkua i burgotë të mirën Shafiu, prej, se në rëndë dhe një pak dhatë. Ka shkua për njëhje të kryet imam Shafiu, imam Ahmeti, i kanë dhunë godet prej emirov, kryetore të spetit të sinëtor, dhe tretë të i tina dhe kanë cilë, dhe, dhe shumite dhe godë tina, ja kanë quenë burgë, e kanë rej, imam Ahmeti. Sufjan e të vriju, kanë zdekë, kanë zdekë Sufjan e të vriju, të ikë prej emirit të prejko, kryetore të sh Musma aje ka sirë, ka thonë hajte më më më të posë këdesh më bu në të tijtina dhe u dhekë tu ikë prej tijtina. Që e këll islam ibnëtajnija, rahimahulloh, ësë burgosë, ka vdheku në kanërën i burgosën ka vdhekë. Hjena në porë këllu burgosë ibnëtajnija e dinë që u burgosë. Që më në këllënit këjtë në e dhe që tëtë, këshu më në... ibnëtajnija në kam burgosënë të ibnëtajnija, ka ronë për po Treta loka, nështu e tri e ngruës, ti e shkërëzume, ti e shkërëzume, ti e shkërëzume një vetë, ka unë gjështë djetë një. Dhe që, është kutë e shtime, të të përë në mene të rëtja më admu. E kanë burgosë, edhe së e kanë shuat një olë, nuk e kanë ndryshuat. Jo dhe qimë në temija, po bashkë me ta, u burgosik në kajimi, bashkë me ta u burgosik në kësiri. i ka qua emiri i shomit, i ka opi shmën për otoni që ka i ka po, i ka qua fjoll, i ka thonë hajte, hajte të une, ka thonë veç njën, i zib nabduselomi të më fulë të ure, unë e t'ja poli gejtë ato që ka i thon, mej, o, ka thonë në dhejmej zib nabduselomi. A të më ka qua i t'gatë për aqkev, ka thonë në këtë këtë pja pranaj. Ka thonë i zib nabduselomi kër i ka arrisë rësullit, i dërgu më i, i emiri, ja kalis, ka njësë më që و هو يريد ان يقبل يدي ما سمحته ما قالوا راي بشومج ما قالوا تهو نهكو اما دوس ma putoren tela sikshallo le ma putoren sikshallo le ma era kur nu kufy mun sham os dol prej ato um, emiri emiratum kuveitit ka ardh dom ne emiratet to i ka perku ma i ka vonte ki ben ne vater per siguriten edhe dolun fuin ne egipet ku shkuan ne egipet i ka dit kallen me i ka, ka spetit rod rëz zhetu me përës nuk po të kjo pun, pun që është minister i shtetit me marë pasunin e muslimarëve e a i rëpësht i blejë me përës ka fëmë nuk bërë ka fëmë nuk lejojt me ministra kur që më posë këmun së lejojt atë me au pahot atë timin atë kur që atë her ministra u shkuet a i kre ministra i qa u kënë edhe i ka tërkuet që më tërhesë ka fëmë nuk tërhesë atë her që ka pojë zibë n Ka humna qosat qe e Egjiptit. E ka marr pasunine vet ska papos, e ka thitni mabor, gruhen e ozmine po dhe unism dor pe Egjiptit. Ku lonis per mdor pe Egjiptit, e drejtnat e Selamit ka dal kete dit si po doin me shuaj Egjiptin vasilen e tyre ne basme e drejtnat e Selamit. I shkoi te ole aminit, te thit se shteu popon na do 20 200 dinar do Selamit, e vet sa ka me vuktur no ministrat, ordera e drejtnat e Selamit qe mohshit edhe ne ministrat. Sa qëtë një këtë ministrat mua, edhe që të porën më metë në unë shpetit, e liruë, më i lirua këta. Ma të të lirua, nësha përën më kunë ministra. Në rëmën me, i shiti ministrat e shpetit. Quhët për që të quhët, bëjë, e lu të rëmë. Ali, ibn Ali, ibn Muhammed, ibn Abil Ezel, al-Hanafi, ka, ka jetua ma të ibn të tajnijës, ka qenë kod njërë kudëdët, ka dhja i pardë o në shpetin islam, ka edhe nuk o kësirë për i fjollëve të tina. Shekhu l-Islam, Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahulloh, është ndjek, është përdojmë për i bëndësin të tina, është kërpnua me të vekje, dhejnë to, ka po marvekje, me menik, e të saudin, të të të i kohë. Rahimahulloh, nuk ka mujtë që e të rëndër në të rogadu shkutë ka të ten, hështë i bëruta në demisionin e këtynë Kuk, s'ka kutohet më nejtë, ka e prej të janë në vendrikojnë dhe i njekëm për janëmiqve të bausë të më dhujtënë. Qe i shumë kani? Rahimahullah! Êshtë akuzuar, e ka ndjef, e ka është burgot për e mirë i pëseti tina, është burgot, është njekë për mrasje. betynev. Jo rekash. Por, nëse ende të çuj historiën e diatorit në Merot, që me më jep se kam u janë kësti. Ibn Haldun, rahimehu oh. Allah. A dini ti Ibn Haldun para ubo, thi, të mbufu ka si, i tetë të tharëgur. Ka tani burgosur. Dëceu ndu roj të një të tillë shtumëtis, ka tani burgosur. Edhe pse çumiza pytyre kanë jetuar në burg ka pas çëjot. Ëh, kanë kundëstuar, dhe sipër disso çështje, ju burgosën unë rrej tas ju merr ne vetë dhe bën studim a me mor për të punësa ti vout nëse po, që si vlojt, po në të punësa ti vout nuk do të me mor për asnjë ofris në dietorëve të umetit nëse ti dhe unë nuk morum për të nëse na nuk kërcojnë na vinin fik në dietorëve të umetit që shumica po, në kod tylave kanë kërcojtë në përbukje për kundraq do po me pret po? po po? po me mor për të për kundraq do tani me mor për të për kundraq do tani me të tinë nëse për këto në dietorëve që ka për nëna nuk i maru marku me vinin tu ibn hazmi ostrat i plehat me është gjojtë menodhe, është burgosë, i është ndaluër, më plejt i plehat me familjën e vetë, por kur nuk ka jetë lorë prej për fove tina. E nëse na e morëm që atë mendhet qëka e paska, paska përmena i ndërhumi, edhe qëka i paska plejt i kujna në zemër, atëher me kitë mendhet tina duhet krit qëta djetë orë të metit qëka i përmena me i shkel, me i nënqmue. Edhe me të blot, edhe me e lemë morr atë fonakizvot. E lemë morr atë voz me vonë sa hija ma doren, elë skuina skuina dinin te tehuj. Ne domai gjë po vurtir. Tan vetë di so fikunë skaikom për men. E këtë e shumë më shumë. E jon shumë, ma shumë. Një me i më shumë. Mja nis më i rëndë me Allahin. Për ajo sot pas çka i di unë derën me jetë muj më përmend për gjetarë që mburgos. E jon rei, kam vdekë për burgë, Imam Bukariu rahimahullahu, kam dekë t'i prej emirit Bukoros. Ka vdekë të iqë që u eko një njëtë për burkë. I më më të tërmidhiju gjithashtë. Hakimin, e kanë burgozë. Bezarin, që ka qëmë për Italienë, që si e këtëm i më në tëjmijës, ka qëni burgozëm, ka qëni rohëm. O e të burgozën ven pëse, vibrat e tina o të ju ga ndaluëm u përmenat në i vë në tëjmijës. I vë në tëjmijës, Allahim e Allah, edhe i vë në kalimi, shumit e libra tina, të tina gjund që bënëtejmijës është një si batet me i gjek libra te, Për i tko, të i bënëtejmijës. Prej djetarën e të kohës, që bënëtejmijës, ka posë që kam rronë, fe të fa, se me i gjek, me posë një libra që të rrët unë i lëhad, që të rrët unë mos besim, edhe me i posë libra, te, tejmijes, i libra te, tvo, pe të pe kis, i bënëtejmijës, përkora të të të i gjek libra të i bënëtejmijës. Fe të fa, kam rronë. Këto ve të fa, të i të të përkiz, edhe prej d i ka përmërën që prej dyra i mën dhe dharë, prej ndrota që me tëjmijës që ka gjithë, dhe shumë djetor që ka nërma të tina. Por, kjo është nëhet i djetorën të e shlësunetit. Kjo është rruga, mes prova e djetorës të e shlësunetit. Përket, kshina jeme, për fundimi jeme, është se vërni, ku së fërni si qka, nuk tëmë se nuk dozë më kshiluët. Farët me kini më kshiluët Duhet me për dhe Se për do të mendër të argumentet kur ontë të furnizet. Se me një dallakiç ka fojtë, çuse ka fojtë, vao, afëshiçka i gon. Aksesorat rrokëkie të jota. Por ata keni kujtesë ka të folni. Edukoni. Foni apo që dini dhe mos folni çka nuk dini. Për gjëna më të më a, ka imi, qja, të ka përnamenë në lkajimi, çka u përnamenë sot, osht më son për Allah në sogjet, atot çka nuk e din. Më son për Allah në sogjet atot çka nuk e din. Por shta, edukoni, keni kujtesë ka të folni. Lëpë një argument për ase më folë, argumentojnë ato që ka e folë një, për ase të toni diqka, për ase të froni diqka, këtheju që ta pas dhjituri që ka kë e tjime, në atë këra shumë dhjituri, po që ta pas këqyra për ta rogë dikun në shërjot, apë e prej e këtikun shërjotit dhe më pas të froni sepse e ka transmituajnë më Mukhari ju dhe për kitë hadip, kina posë dërnë me qamë, para në të të sopë mujo, kujna i kujtuat, se njeri ju ka unënë, për ma përra dhe të të shumë, e të të të të një fjarë për i gjukë, go e fina, edhe hidroë të më adështë gjithë me të, edhe hindë dhjarë gjëhne, bo që është fjarë shkap, që me e sharuër me qingre e qingre, vite e unë dhjarë me gjëhne. Kjo da, eqka, alohë, kshir, mtu, e, alohë, halad, da unë ishte eq mbogtuotika te duket qoftë një kandidje vetëm për të formuar një lus goda fina jova mollë sopër son çafut një pokundosh kshit përgjithshme përgumbsua Allah naj pojohet ona ona vashkund të jenet, në ona e vetë ruga mes provave që ka bo Allah do t'i jap qallën ha dizën e qbleed se në nepi Allah sa do gjell është i rëthum në shprova në zhetit në telashe nuk ka skalaj në arrit po vëllaj, do të më shkene për atë të të tërra, do të më sëpërvu, që shumë sëpërvu djetarë, që shumë sëpërvu dhe të të hadë, e të abeni dhe kushka orë më së të dhe, mirë për sëpërva nuk është jetë e dije, dhe dije se nuk ka, nuk ka, për gëzim majnë nësë, e so për në për në përës, e sopër që ka tonë që, ma shumë të allah në të të një sëpërva në pë